No. Baixamos a música de Treixadura, Portalén, que está sendo primicia para todos os nosos escoitantes hoxe, que ademais van eh, Treixadura está presentando precisamente nun auditorio en, en Vigo. Eh recibimos o noso correspondente Viaxeiro, reportero gráfico Xoán Arco da Vella. Boa tarde, Xoán. Boa, Boa tarde. Precioso o o Portalén. Si, sí, si. Sí. Porta Baixala. Certo un puntiño máis de, pois, pois, deste mundo. Claro que si. Sí. e nós outros eso xe te digo primicia. Ton, o o bueno, pois pois eh, chegar eh, eh, bueno, agora precisamente en, en Vigo está presentando todo o grupo, pero nós outros eh, ofrecemoslle todos os eventos, claro. Vale, bueno, pois un, un día iremos nós tamén. ...o Portalén, le contaremos porque existe físicamente ese lugar... ...o Portalén, bien. a Porta lo va a ir a bueno, eh, cuando vemos, eh, si llega en Vila de Cruces... Ah, ...o no claro, ah, o noso, descubriendo tesouros... ...nos uh -huh. caen por el país adiante... algunos abandonados, eh, eh, olvidados, en ruinas... otros medio conservados eh e así anda. Estuvamos mm. en Carboeiro, Cormeiro, creo que é un sitio conocido, importante, O mosteiro do do siglo 12, já ten toques do gótico, debe de estar aí xa eh, entre 12 e 13, importante está parte del en ruinas, bueno, ahora está aberto público, se pode pasar, pero bueno, no no Non hai imaginería, non hai figuras, non hai nada, hai unha estrutura consolidada, pero ainda así, o que foi grandioso, ainda se xa, eh, faltando de un cacho, sigue sendo grandioso. É eh, moi difícil de, de, de explicar, máis que, que é coloso, non? En silleza. Eh, Eh, sí, sí, sí, sí Carboiro, Carboiro en Siena sí, Está xusto pegado O, o río Denta eh, O entorno Bueno, ahí está moi conservado É un sitio donde o home Non foi capaz de alterar Moitas cousas mm. Entónces eh, Paga a pena eh, mm -hmm. o, E aí va co filho Fixo unha reconstrucción Desto, e guiá de como sería porque no seu sé, día estuvo policromado, ¿no? Eh, había tinha pinturas, ¿no? <risas> Entonces me feche unha recreación e eu me quedá pasmado como sería entrar no siglo 12, 13 desse mosteiro, mosteiro de San Lorenzo, eh, eh, ¿no? Espectacular, que eh, podes acceder o o aí hai un pequeno dillo que me tiño poder acceder o, o as torres das campas e incluso a cripta, unha escalera moi picada en Caracol que eu pensaba como subirían como baixarían a un difunto a esta cripta, tiñan o que levar noja, non había maneira de poder levar entre non, pues había, había que votarlo por ele impresionante a baixada, as dúas baixadas a crita, son impresionantes uh -huh. e dai fomos, fomos a mi sabes que me gusta lendas eu conto porque me gusta contar ai xusto o pedo mosteiro paso rio e hai unha ponte coñecida como a ponte do demo Nun é que lhe haya posto eu o nome é o nome co que se conome o Boca e do Outro, das guías, sí, do Conceiro e sí, sí. do Outro. Sí, sí, sí, ponte do Démo, unha ponte eh, de un barco solo, unha altura considerable o calculo que deve estar por encima dos 15 metros, e, e conta a lenda de que os monxes que era a salida, vía de comunicación hacia Merza, a vía de cruces, dentro de un mosteiro, Habían feito en varias ocasións eh, diferentes pontes, pero cando de esta viña é eh, cargado, pues, as pontes marchaban. Entón se conta que un frase que había oído falar de Codemo era un constructor de pontes, Então, isto, se si en a Galiciia esta lenda se repite moitos sí, lados, pero sí, sí. De, de, de do, do demos como construtor ou do demos como como eh, eh, arquiteto de porto. Entonces <risas> o o paisano o o monxe dixe, "Homem, oh, vostede faría unha ponte aquí porque temos este problema de via de o Non hai problema, facemos a ponte. Mm. Pero isto ten un precio. Claro. claro. O Devo algo que iría cobrar. E dixe, non, mira, eu vou poñar a condición, a ponte se fa in un día. Aí non hai problema. Pero todos que morran entre a oración de matines e de vísperas, todas esas almas as levo eu. Vaya. Vaya. Vai, vai. O xa sea, que cobraba eh, eh, O xa sea, que cobraba É claro O, o, o, o monxe que dice Non no, no hai problema Ti, eh, Ti fai a ponte <risas> eh, Fai a ponte que nos pagamos As almas esas junturas O demo se puxe aí A traballar Fai a ponte A ponte está aí ainda Pero o, o monxe Os monxes coñeron Empalmaron a oración de vísperas coa co ou a, a de martines coa a la mañan coa da noite e o demo non pude cobrar <risas> hai unha variante que dice que, que xa habían xa habían feito un trato xingros atrás para construir o mosteiro e o demo dice "Aí sí, xe aquí me fastidiastes ponte pero eu agora vou me cargar o mosteiro <risas> o Demo intentou pero claro non foi capaz derribou de algún cacho pero o Demo facía ver era o bocanteiro non sí, sí, sí. sí. foi capaz de botarlo ah, eso dice Alerta ah, no? eh, o, o, o entorno é precioso é, é, eu te recomenda a Caldera que bueno é, é un sitio sorprendente e, e xa che digo falar de Carboiro a Estrella de Carbuero, e eh, eh, eh, ten tres naves, uh -huh. a, a nave central eh, amplia, altura saída na época do, do gótico, en que vas abrir máis luz, eh, uh -huh. majestuosa, é a girola, o uh -huh. redor do onde sofichaba, onde sofichaba misa, é majestuosa. Eh, é beno que a xente ten que meter aí no internet, eh uh eh -huh. enseguida se vai dar conta de fixo arco da velha, non o xa nós bon narrador, está máis grande do que uh -huh. é, é é Bueno, un sitio que hai moita xente, eu estuve couso, uh -huh. o día non era moi pacible ni nada, é, a sorpresa é que había había xente Muy visitas, o sea, que. Muy eh, que mais queres que bueno, no. a, a, a parada aínda que fuches acompañado, ah. a parada no. gastronómica tamén, non? Por no, aí. Ba, eh, fu un como fu un o fillo, co chamolle el niño Torres, uh -huh. eh, entonces fu un como o fillo é eh, a, a Mari, ¿no? sí. eh, a parada foi, fíjate ti, eu eh, pego, pre non, estando vas por aí la gente ahora busca en internet, ¿no? Mm. ¿no? Eh, quiero comer en, en Vila de Cruz. Se puede ir a pero siempre pregunto a alguien, fíjate, si, sí, o miras en una brigada, no sé, cambiando alumbrado umbrado o, o reempichando una carretera, para sí, su sí. coche, niye. esa gente tiene que comer. Mm. Eh, entonces, ¿saben Muy bien, eh, esa información donde se come bien es barato. Entonces, yo claro. eh, le pregunté a Guía, eh, mire, ¿dónde puedo comer? Ah, puede ir en Vila de Cruces, puede ir en Sillena, puede ir... Claro, la rapaza no quería se va a hacer publicidad de nadie, porque cuando yo no estaba en las domas. Él eh, dijo, ¿dónde irías tú? Él hmm. eh, me dice, baite, al refugio de Marfa, queda yo Pero no sí bueno. sí nada. <risa> eh, eh efectivamente ya estamos bien. Ay, vale, a ver. No crefio. Eu disse, carajo, esto no es o clásico bar que encontramos, en pues no. Un servicio, una telería de telas si y vetese va. Aquí que sé yo me duría va a ser hmm. bastante caro. Pues no. Pues no. E ademais, curiosamente, causou-me tal... Puxo-me a buscar... E resulta que cando as cousas se fan ben dura Ajá. Porque, mirei, que este mes cumple setenta e Carai, o refuxo de Merza. O refuxo de Merza. É cando un negocio dura 75 anos que eh, no están facendo mal. É o deseito lo mejor resulta colorado e igual o superior es un punto o que vi claro, claro es eh, claro. eh, eh, bien atendido eh, eh. sí, sí muy no, amable bueno, sabes que son bastante animal niños <risa> eh, tomé callos eh, puse un un bocaldeiro de callos eh, me dice este se limpió el plato eh, no, no, no, no porque si no lo podía comer <risa> bien non no era comida desta prefabricada de, ben, sí, de, sí, esta, sí. de que de que non sé, igual a falar en Barcelona meto en un camión, es eh, como le ponte los campos de Oriasia, o, sea, uh, uh, uh. o, o de Galicia vai para para aí, para uh, uh, uh. eh Cornellà, que eh, no, no, esa era comida desta de además cheiraba. Uh. Eh, cheira. Ya cando cheira é non un local é eh, cos fogons está Eh, ta ta ta foi o día, houve máis paradas uh -huh. pero non sei se hai tempo, non hai tempo si, si, si, temos un, un minutinhos máis si, si, claro, te, te, pois, si depois, si. aparte de viaxar ali, de, de ver a igrexia do románico que hai aí emersa, que era algo pendente a mi, me, me gusta a arquitectura esto do siglo XII eu que sei, son algo vicioso de, do románico eh, marchamos a Toilhid a Toilhid que o castro que está prácticamente emitido en Silvela, casi no no, que pintado a a cidade, prácticamente. Li marchamos ali a un castro que fizeram unha rehabilitación, eh bueno, puxao un valor e, e bueno, en vez de, de inventarse a veces o que eran as estruturas das casas, ¿no? Da, Os habitáculos donde se vivía, fixearon unha En, en aceiro, a mesma forma no, do, do que os arqueólogos entendon que era donde había asentamente como se ia máis ou menos é, é, é extraño pero ao mismo tiempo é curioso non porque o que vai ali a veces eh, en esto da recuperación se inventaban eh, eh, habitáculos que non existía, uh, uh, uh, era... entonces esa xente a veces podían, ah, era así, fixaron de maneira que o visitante diga, aquí había xente, aquí vivía, pero non había información moi exacta, uh. e o que fixaron foi unha especie de, imagínate, un banco, un aceiro, un destes que colle ósito, claro, claro, claro. era o visitante a sensación de que diferenciar o que había, o restos o que hay que se uh -huh. están uh -huh. y o que no hay que nos está inventado, entonces chama muitísimo atención. atención claro, ¿no? claro, claro. Sí, que, que a veces nos confundimos en este a veces teñe ollenito algún arquitecto, arqueólogo, pero a ah, ver, sei estado sabendo esta parede de deste mosteiro, deste de sitio por que no. Uh -huh. eh, Porque, yo, porque le pusiste esta pedra que es totalmente diferente a la pedra claro. del lugar y sí, sí, sí, sí. eh, eh, me contestaba eh, muy de verdad que yo entendí eh, si yo pongo pedra eu estoy inventando un cacho de este edificio claro. yo no quiero engañar a nadie o, o que ven a visitar esto tiene que saber aquí se puso esto es una pedra diferenciada es un acero para consolidar el edificio pero nós non estamos inventando porque sí, sí, eu non sei exactamente exactamente se aí había algo máis <risos> con a parede Entonces aí quedou curioso <risos> chama, eh, que chama a atención a a, a, a, a, a rehabilitación, o, por así bien. decirlo ah, sí, sí e eh, no. algún, algún sitio máis único anduamos por aí eh, o sábado se tendes a gusto de eh, chamarme estaremos na máscara ibérica, Vilariño de Conso. Ah, Vilariño de Conso, claro, claro, sí. Eso, eso será un grande evento, ¿no? que este ano, eh, bueno, ano pasado non eh, ou no, pero este no. ano vai a ser eh, extraordinario, teño entendido que ¿Sí? tamén Yo, cada ano dite, é, é unha celebración enorme. Claro, é, eu, eu recomendo, aí no outro día decía, aí no, nas miñas redes sociales, hai sitios que hai menos unha vendadita imprescindible por eh, así decir eh, ¿no? sí, sí, porque eh, aquí vas va as mascaradas os mm, entroidos claro. e eh, tesquil de un lado a outro eh, eh, se vas a unha cidade resulta que eh, non é un entroido tradicional senón mm. que aí é espectacular pero, claro, pero, claro, claro. pero que non é oso, pero se queres ver un desfile por decirlo de alguna maneira eh grandioso, demás pres... de 2 de horas. Impresionante, sí, sí, sí, eh, pasar todo tipo de presente. máscaras, todo tipo de máscaras eh, de... De, de, de España, uh -huh. de Galicia, eh, de eh, Portugal, eh, de eh, eh, de... Eh, eh, de Europa. Sí, sí, sí, sí. Entonces, máscaras de venta. Vale. Eh, eh, eh tes te que levar eh, identificación de Radio okay. Cornellà, Radio Sonboy, eh, Son Boy, eh. eh, eh e eh, eh, farei foto e eh, farei foto diante o desfile descoida que eh, como en Pedro 5 da tarde ás claro. seis da tarde cando empece Radio Cornella xa podere se poñera aí unha foto e aí está o nosso equipo claro moitas na, gracias xoan bueno que que, que... Que disfrutes da semana e que disfrutes tamén a a vendida a, a semana estaremos aí cando a ti lóxicamente, apoiando ese traballo tan importante. Por certo, enviareixo outro convite que me fixeron chegar dunha un, festa que se vai a celebrar o mes de abril eh, en Arbo que coido que coñeces moi ben que, que tenga algo que... E aí ten que ser ajo de la prea, de papá Eso é, es, eso é, es, sí, sí, sí O bien, señor, bien, o lustrísimo señor alcalde Me mandoume unha Unha invitade E eu quero que, que ti nos representese aí Vamos a ver se é certo Non fallaremos Venga Unha per... Un dolor de tripa, aí está eh. <risas> pues, vale. Por moitísimas gracias, Sean Unha perta grandísima e hasta outro momento Venga, hasta, hasta sábado, bueno. sábado, chao, hasta chao, sábado. Continuamos coa música de Portalín. Veña, aí vai. Que te tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba tumba